Və sonra şeyh buyurur ki, rəhməqəllə, ona görə, yəni bu keçdiklərə görə, keçir qalaqçıdan, və lihəzə səmmu əhlil kitəb olsunnə. Əhli kitab və əhl-i sünnə adlanır. Yəni əhl-i sünnə və cəma. Şeyh burada rəhməqəllə deyir ki, ne üçün əhl-i sünnə və cəma deyiblər? Nəzad əhlinə. <Gülüyor> Nəzat əhline, neçün əhl-üs-sunnə olcamar deyiblər. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi yolunda gedənlərə neçün əhl-üs-sunnə olcamar deyiblər. bunlara görə, bu şeylərə görə hansı ki keçdik, keçdi. Bundan qabaq ona görə, eee, çünki onlar deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolunda gedilər və Quranda nə gəlib? Hansı hın sadiq pədədən uzaqdılar və peyğəmbər sallallahu əleyhi və xəlifələrin tutduğu yolla gedirlər. Və ona görə əhlüsünnə var cemaat məsələsi. Və sonra şeyx buyurur ki, vasam o əhlül cemaat ləənəcə cemaat hi əl-ictima və diddha furqa. Və diddha furqa. Deməli, həmçinin cəmaət əhlə adlanıb. Əhli, əhli cemaat Ne üçün? Çünki cəmaat bir yerdə cəm olmaq deməkdir, bir məsələdə və ziddi isə cəmaatın ayrılmaqdır. Yəni, əhlü sünnə və cəmaat. Cəmaat nüşt deyilir, əh, sünnətə görə. Çünki sünnət, yəni Peyyamber sahasının yolu cəmaat eləyir, bidət isə ayrır. Aleyhisselam. Və sonra Şərh-i Əhmədullah buyurur ki, va inkana lafsul cemaa qad sadra isman li lafsil qawm-ul Baxmayaraq cemaat hər bir dəstəyə dilə bilər. Adı bir fikrə yığışan cemaat də ola bilər. Və lakin əhl bu əhl, sünnə və -cama cama əhli sünnə vel cemaa cəmaət əhli məz, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bu islahlara aiddir. Və Onun görə şeyx buyurur, "Cərahimullah bu kəlmələrindən sonra biz yenə də şeyx qıssa danışır və lakin çox geniş danışır. Qıssa kəlmələrlə aydın, dəqiq və lakin çox mənalı, yəni böyük bir dənə məsələni qısaldır bir dənə kəlmədə deyir." Və sonra şeyx buyurur ki, "Wal-ijma' huwa aslus salis allazi yu'tamadu alayhi fil-ilm va din." İcma isə 3-cü əsasdır. İcma hansı ki elimde və dində ona ehtimad edirlər. Yəni, onu dəlil kimi sayırlar. Çünki dəlil neçədir? Quran, sünnə, icma. Quran, sünnə, sonra gəlir icma. İcma da dəlildir. Məsələn, icmai dəlil, məsələn, Quranın cəm olması. Bu surələrin. Biz birik ki, surələr belə gəlməmişdik, davdada. Qarşıq edirik surələr, məsələn. Görsən, Ələq suresi. Ən birinci gələn ayələr var içində, və lakin, Quranın axırındadır. Lakin, bəqərə məsələnin Mədini ayələrindəndir, Mədini surələrindən, və lakin, Quranda ikinci surədir. Bəzi surələri tərtibin Peyğəmbər sahəsində demişdi, bundan sonra budur, bundan sonra. Amma o o surələr kitleməmişdi, onları sahələrə iştihad etdilər, iştihad. Və icazı verilir, iştihad etmək, və onlar iştihad etdilər, hamısı müttafiq oldu ki, bəli, bəli deyil. Nas axırda olsun, nasdan qabaq fələq olsun, nasdan fələqdan qabaq ixlas olsun və buna deyilir icma. Dəlil nədir ki, Quran belə olmalıydı, yaxıq Qurandı yazılmıyıb bu də, cür dəlil, Quran surəsi bu surədən və dəlil odur ki, icma, sahabilər. Əli bin Əbi Talib və başqa sahabilər hamı oturmuşdur orada və hamı ittifak etdi ki, icma oldu ki, bəli, bu, Qurandı. Və həran Quranla da Əli bin Əbi Talib xəlifə olanda hökum verirdi o Quranla. Elə də öv. Hı. Və icma lügəti mənadı. Ümumiyyətlə, bu kəlimə ə, bir şey əzm demək idi. Yəni, bir şeyə işləyik demək Onu çalışmaq demək idi, onu doğrayı. Və həmçinin ittifaq mənasında da gəlir. İcmaq kəliməsi, ittifaq. İtifaq olunur ki, bu məsələ bələdir. Valla ki, şəri mənada isə odur ki, bir əsrdə müsəlman ümmətinin əsrlərinin birində alimlər bir dini məsələyə ittifaq etmələridir. Bu şəri. İslam ümmətinin əsrlərinin birində müsəlman alimlərinin dini məsələdə dini məsələnin birində ittifak etmələdir. Yəni, yığışıb dəmsi ittifakdır ki, bəli, bu aqdır. İcma budur. Və şeyx bu, deməli, dəlil, deməli, üçdür bizdə. Qur'an, sünnə, icma. Və lakin, şeyx burada dedi ki, Rəhamullah, dini məsələlərdir. İcma, dəllidir dini məsələdir. Dünya məsələdə yox. Yəni, dünya məsələdə icma dəllil döyür. Və ümumiyyətlə, amma Qur'an, sünnə biliriz ki, ə, bunlar əsildən elə məstərdilər. Ola icma bunlarından sonra gələndir. Bunların üzərində qurulan. İcma da gələk, kitab sünnə üzərində qurulsun. Birdən 5-6-dən bir bida, dəşək gələr, deyə bilər ki, getmək, uçmaq. Məsələn, Moskva hava yollarına icmadır. 10 nəfər bizdə icma Bu dəlildir. Bizə iki yol dəlil deyil bu. Çünki Quran su ilə üzəndi qurulmayan icma icma sayılmaz. Aydın də? Və icmalı etməli, ittifaq etməli Quran su ilə gələnlər. Bidətçilərin icması icma sayılmaz. Sonra şeyx vurur ki, ümumiyyətlə Quran sünnəy təhlillər çox Qurana. Məsələn, Nisa surəsi 59-cı aya. "Fəski abla. Allah Subhanahu vurur ki, fa intana zatun peşay infaru duhu ilallah ve Əgər bir şey ixtilaf etsəs, o məsələn Allah, yəni Quran və Rasul, yəni sünnəti və nə hadisləri həll olunur. Sonra Maide 92-də Allah Subhanahu vurur ki, Sonra hər şəriətdə Mayda 92. Həşir yetdi də Və mə ətəqin, Rəsul Peyğəmbər nə verib götürün, nə isələn çəkinirin, Nisa 80-də Deyir ki, kim Peyğəmbərə tabu olubsa Artıq Allaha tabu olub Və s. Hansı ki, ayələr bu cür Quran çox dəddini artıq Sonra şeyh burada, rəximəq burada həmçinin Nisa 80 59-da Nisa idi. Şəx deyir ki, icma huva ləslu s-salis, üçüncü əsasdır Quran sünnənin sonra. Və lakin İmam Əhməd, rəhiməkullah, deyib ki, icma yoxdur. Kimi deyisə icma, iddialisə icma yalan dağışır. İmam Əhmədin bələ sözü var. Deyir ki, mən iddə icma, mən iddələ icma, fəhüvə kədib, və mə yudirih ilə əlləv Ha? İmam Əhməd deyib ki, kim icma, iddia iləsə ki, icma var, o yalancıdır hmm. ha, O süt dəlil üçün görə nə deyir də? Ümumiyyətlə, şeyx ümumən danışıb Ümumən gəldiyinə görə bəzindən deyilir Anlayış ola bilək ki, doğrudan sabləndir icmahsız adı, yox Yəni şeyx əsasən deyib ki, üç əsrdən sonra 3 əsrdən sonra icma məsələsi şübhəlidir, əleykisələm. İcma məsələsi şübhəlidir, ne üçün? Çünki müsəlmanlar ki, ayrılmadılar, bölündülər, məhzəblər çıxdı ortaya, əqidələr çürbədür və zayirə və zayirə fikirlər. Üç əsrdən sonra əsasdan artıq belə şeylər olduq ayrılığa görə dedilər, artıq icma, icma artıq çətin olar. Və məsələn, bəzilər sayır, icvan fəqiyyət sahabilər, bəzilər İmam Əhməd, təbii ki üç əsrən, yani, üç əsrən ələ olmadı və ya üç əsrən, neşəncə də və fatir edib İmam Əhməd. Əməhəm Əməhəm Əməhəm Əməhəm Əməhəm Əməhəm Əməhəm Əməhəm 254-dür, məmin 3-ci Yəni, özü xeyirləsində? Ha, özü xeyirləsində oğlum, İmam Ahmet. Deyib ki, kim icma iddia iləsə, o artıq yalandı. Yəni, üç əsrdən sonra. Yəni, çünki müsəlmanlar ki, bölündülər, artıq icma, çətin oldu icma eləmək. Yoxsa icma var və dəlillərlə, məsələn, icmanı, Nisa surəsi 115-ci ayə okay. Dəlillərdən icmanı dəli Nisa surəsi 115-ci ayə Hər hmm. okay. kəs özünə doğru yol Aşkər olandan sonra Peyğəmbərdən üz döndərib möminlərdən qeyrisinin yolunda uyarsa. Şükürdən də. Daha doğra yani. Hər kəs özünə doğru yol aşkar olanda, əgər doğru yol aşkar yani Quran sünnə ilə sonra hə peyğəmbərdən, əh. peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləmən, yani yolundan üz döndərir. İstərindən. Üz döndərsə, yani qəbul etməsə, dönsə, getməsə o yoldan, hə. Möminlərdən qeyrisini. Həmçinin möminləri Bir də nə sünnə, sünnələ dönmək kifayət deyil. Həmçinin möminlərin yoluna. Möminlər şey ol safilərdir burada ən birinci və bu icma ilə dəlildir. Dəlil icma atməlik də dəlildir yolları. İcma. Hə, bir də peyğəmbər sarsın yolları kifayət deyil. Möminlərindən də yol möminlərin yollarına dönsə, hə, nə deyir? Uyarsa, onu istədi. Başqa yola uyarsa hə. İstədiyi yola yönəldə Yəli, yaxşı yol senə Və cəhənnəmə qarədir Bəli, orada da dayanacaq Aydınlara, orada nəpis yerdir Deməli Bu ayə dəlillərdən biridir Həmçinin hədislərdə gəlib ki, bəz Baxmaq, bu hədislə ixtilaf var Peyğəmbər sağa sənə göy ki, deyib ki Mənim ümmətim zəlalətdə cəmi olmaz Yıxışmaz Zəlat ətrafını yıxışmaz Və zəmlə bu da hədislə dəlildir icmaya Çünki əgər peyambas alsın, deyə ki, mənim ümumətin zəlaləti yığışmaz, müttafiq olmaz. Deməli, icmada dəlil gətirmək olmaz, çünki icmat zəlaləti xəta ola bilməz. Ola ki, bu hədis zəifdir, ola ki, var bu hədistdə. Şeyh Albani, Rahimə Allah deyib, həsəndir. Yəni, qəbul eləmək olar. Və bizədir, həsəndir. Necə şəxdir. Sonra... Ə, ə, ə, ə, buyurur ki məhəllifimi tayyibə rahimehullah vahum yazinuna bi hadhihi al usul al salasa jami' ma alayhi al nas min aqwal wa amal batini wa zahira mimma allah onlar bu üç əsasla bütün insanların sözlərinin və əməllərinin batini və zahiri nə edilirsə bu 3 dini məsələlərdə dini məsələlərə bağlı dini məsələlərə bağlı Bu üç əsaslığını yozurlar. Bu üç əsaslığını ölçürlər. Onlar kimlər? Onlar əhl-i sunna və cəma. əhl və cəma və ya indiki bəzi istilahlarla desəyə vəxabilər. Çünki vəxabi əslində yoxdur. Onu deyən əhl-i sunna istəyir. Yani, o demək ki, Peyğəmbər sünnətindən gedmək vaxa biləkdir. O yazıq, Məhəmməd də 3 əsr bundan qabaq yaxşı. Yəni üç əsr bundan qabaq, üç əsr bundan qabaq, yəni belə şeylər deyən yox idi. Və onlar nədir? Biridir ki, tapdın, teymişilər. Yaxşı tapdın, yaxşı. Gedi, Yenə gedin onda. Teymiş edə 7-ci əsrdir. Aydın dayıq, yəni 6-7 əsr. Yaxşı ondan qabaq bir 6 7 əsır bura nədirsə onlar fikirləşiblər nə deyək tapa bilmədilər ya deyiblər Əhməd ilə gözlə Əhməd yaxşıdır yani, qabla belə ayındır o halda bunlar hamısı şey yox ki batıldır bu fikirlər və rusunova çı mə də vahabi və saira şey də lazım olsaydı vahabi kimisə adına bağlasaydı özümüzü digər də və ya hənbəli, və ya maliki, və ya hənəfi. Ayrındır, əimmələr və ya cəhfəri, məsələn, imamlar əhlibəydir. Əfzəldir, onlara baxman var. Lakin, məsələn, Təbəri və s. Həzmi, Davudi və s. Əgər lazım olsaydı. Lakin əhl-i çünki peyğəmbərə bağlı olurdu. Bu, peyğəmbərə bağlı. Yəni, biz peyğəmbərin yəni, əhli yolunda gedən əhldəniyyik. Peygamber yolunda gedə əldəniz. Cemaat toyunuşu Peygamber sallallahu əleyhi və yolunda getməyimizə görə. Yoxsa heç kəs birimiz Peygamber san sünnət, yəni yolu dediyi sözlər, etdiyi əməllər biz hamısını birleştirdi. Elhamdülillah, çünki bu yoldaydıq. Sonra şeyh buyurur ki, rahməhullah və icma o əlzi yəndə bitu və ma kana aləhi İz bəəduhum kəsirəl ixtirəf və əntəşəratil ümmə Şeyx burada İmam Əhməd'in elə bir sözünə adın çəkməsə də şərh edir ki İmam Əhməd ki deyib icma yalandır, yəni hansı icma çünki şeyx buyurur ki o icma hansı ki mörtəbərdir, hansı ki səlif-i salih ittifaq edib o məsələdə çünki onlardan sonra ixtilaf çoxaldı və ümmət yayıldı və bölündü ona görə artıq icma məsələləri qalxmaq çətin oldu 3 əsr də nəzərdə tutulur üç əsr yəni əsas icma yəni üç əsr, vəlakin və üç əsrindən sonra nadir ola bilən məsələlər ki icmadır, nadir amma əsas icma yəni möhtəbər, yəni üç əsrdən e, müddətindədir vəlakin sonra ola bilər, vəlakin o nadirlərdir Yeah. Sonra Şeyh buyurur ki rahmetullah Faslun fi minhaj ahli sunneti fi'l emri bil ma'ruf ve'n nahyi an'l münker ve'gayerha min'l hisab. Teze fasla keçər. Rahmetullah. Deyir ki ehli sünnə və cemaanın emri bil ma'ruf ve'n nahyi an'l münker məsələn sədəmin yəni yolu Yəni əhlüsünnə və icma, əmrlə bil məruf və nəhyənənül münkerdə yolu. Yəni bunu necə edirlər? Bu xeyrilərinə minə xısal, başqa başqa bulan xüsusiyyətləri. Şərh olunur ki, <gəl> "Summa hum ma hadihil usul ya'muruna bil ma'ruf və yənəhununa 'anil münker." Alaykə <gəl> salam. Sura dirullah, yəni əhlüsünnə və, Allah, yani, və Bu üsulna. Üsulna. Dana, suna, icma. Bu üsulla, hansı üsulla? 3 yaxşi əməllər dəvət edirlər və pis şeydən çəkindirirlər. Yəni, əmr-ü bil-məruf edirlər və yəni, əni, əni, nəh-yəni, münqar. Yəni, əni, sünə və cəmə davəti Quran, sünə, icma əsasında davət gedir. Əmrlər hansı ki, lazımdır və nəh hansı ondan çəkinmək lazımdır. E, Şeyx burada buyurur ki, e, deməli, Burada işarə edir ki, çünki bu sifət, yəni dəvət sifəti əmri bil məruf və nəhiyənin münqə bu, ümmətin sifətlərindən biridir. Və əl-üslün-alcaman sifətlərindən biri. Xüsusiyyətlərindən biri. Və Tövbə Suresi 71-ci ayə oxsuz məsələn orada Allah bu məsələyə toxunur və həmsinin Al-i 104. Al-i İmran 104-cü aya. Allah sponsor boyluğu ki, va minkum ummetun yad'una ila'l-khayr ve ya'muruna bil-ma'ruf ve yanhamu anil-munkar. Ayələr hamısı. Al-i 104. O, tövbənə məşhur tövbənə Al-i İmran. Al-i İmran oxuşdum al-ma. Cəmdə yaxşılığa çağıran, peyami ilə görməyə əmr edən. Pis əməlləri qadaq alınırən bir cəmaat olsun. Bəli. Bunlar həqiqətə nizad xatmış şəxslərdir. Deməli, şeyx burada ələ üstündə olacağın xüsusiyyətlərindən aşındır. Xüsusiyyətlərindən biri əhl əmr-i bil-maru və yəhlə əl-i munkar İnsanlar yaxşı əməllə çağırıb pis əməlləri çəkindirmək. Bu olan xüsusiyyətidir. Və şeyx də ələ təbii ki, bu fikirlərin arası, Quran ısı gəlir? Lakin əmr-i bil marufa nəhya yani, ənil münkar şəhətləri var. Yəni, dəvətin şəhətləri var. Tövbə 71. Şəhətlərinin birinci şeyh Hüseyin Birinci budur ki, neyə ki dəvət edir, gələk elmi ola ondan. Məsələn, sən birini namaza dəvət edirsən. Sənə özünün namazı barədə ilmin olmalı. Sen namazı yaxşı bir mürsənsin, nəzə o davetisin? Birdən o sual verdi. Deyən məsələn, La iləhəl-təvhidə davet edirsən. Deyəcən, La iləhəl ləl ləl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl və sonra dəvət ilə və sonra səbirlər. O budur yol. Birinci bilməyə, sonra əməlləməyə lazımdır. Bizdə bilmirlər, o saat əməlləyirlər. Bilməyib əməlləməyə felakədə düşməyədir, hələk olmaqdır. Birisi gələyib biləsən, sonra əməlləyəsən. Ona görə Buhari Rahimə Allah buyurur ki, Əl-ilm müqabiləl-qavli vəl-amal. İlm sözdən və əməldən qabaqdır. Ona görə müsəlman bir şey eləməmişdən əvvəl birinci ki öyrənməlidir bir məsələni. Məsələn mən evet. bilməsəm namaz qılmağa gəlib necə gəldi qılsam, düzgündür, görək öyrənən namazı. Mən zəkat vermək istəsəm, gərək səsən əhkamlarını öyrənəm. Həmçinin oruç və sair. <gülüyor> Həmçinin Quranda da Allah Subhanahu təkə ki fa'lam فَاسْتَحْفَرْ <fas> لِزَانْبِكِ <tâfırlıyız an -bik> Sonra istihbar elə, yəni günahlarını bağışlamanı bilə. Birinci bilgilə. Məl, elm birincidir. Sonra əməl. Ona görə dəvət edən adam ən birinci kerev, özü alim olmalıdır. Alim, yəni o dövdük, dövdük, yəni əlləm ol günə. Qeydə oxaradası, yox. Bilgilə nəyə dəvət edirsən, kifayət qədər, sonra dəvət edən. Şex burada, o <coughs> məndir, raxım o Allah, şəhəlində bu sözü, Ayələr gətirib buna dəliyil ki, birinci elm lazımdır, hər şeydən qabaq. Maida suresi 48 Maida 48, sonra İsra 36, sonra Nəhli 116 Bu ayələr hamısı qadağan ilə elimsiz danışmaq. İsra 36, İsra 36 Oxu bir dənə, Maida 48 oxu. Ha. Biz seni hak olarak özünden evvelki kitabı tesliq eden, onu kim kimi indirdik? Ha. Sen onların arasında Allah'ın nazil ettiği ile höküm et. Sen onların arasında Allah'ın nazil ettiği ile höküm et. Lakin höküm ne diyeceksen bilmesin. Yeni övülənib sonra. Sonra deyir, ayağı, sonra sənə gələn haqqdan ayrılıb onların nəslərinin istəyinə uyma. Sizin hər biriniz üçün bir şəriət və bir yol təyin etdi. Bəli, bəli, bəli, Əgər Allah istəsəydi, sizi vahid bir ümmət edərdi. Bəli. Lakin Allahın övvdükləri ilə sizi imtahan etməsi üçündür. Sonra İsrail salsın axı. İsrail salsın bir də nəhli 106. Deməli ən birinci şərt gərək elim ola. Və ümumiyyətlə, insan gərək dəvət eləyəndə həmmişə müəyyən məsələlərə baxmalıdır. Təbii ki, bilmək birinci. İkinci, ə, dəvət etməyə baxmalıdır, gücü çatır, yoxsa yox. Gücü çatan qədər dəvət verməlidir. Gücü çatmasa dəvət verməz. İsra 16. Yox, 36. Ha, İsra 36. Axı bir, bir şeyin ardınca getmə. A, bir şeyin ardınca getmə. Çünki qulaq. Çünki qulaq göz. Göz məndirək. Bunların hamısı soğulsa olar. Soğulacaq. Nöş bilmədiyin şeydən az yəsən. Çünki bir gün cavab verəcəksən axı. Dadınca sən yaram mən getdim. Sən, sən bildin getdin. Sonra nə 116? O qərdəş ki, bəzi ayələrdən tutub, hədislərdən bilməyib tutunanlara aittir bələm səhə. Çox təsir ki, onlar o ayələri görmərlər. Nəhri məsəl? Nəhri 116. Allah'ın hükmülə hükmü, -hükmü, -hükmü verməyə... Diliniz yalana ha. verdiş etdiyi üçün ha. bu halaldır, o haramdır deməyin. Çünki Allah'a iftira yapmış olur. Allah'a iftira yapanlar ıncaq katmalıdır. Təbii ki, elimsiz Allah'a iftiraklamaq çoxdur. Düşməyi labiddir, elimsiz. O yəssələ, kim Kur'an-la elimsiz danışırsa, düz danışsada ona xəta edən kimi sayılırlar. Düz danışsada, elimsiz. Çiq şey o bələr nəsə alındı bu ayə, lakin o bələr sayılər, bu bələr ayıdır ola xəyət. Obruslərdə necə isə? Ona görə sələf, yəni bu məsələdə biraz şiddətli olublar. Həmsinin müsəlman ümumiyyətlə dəvətdə, həmsinin ikinci şəhətlərdən də biri qüvvət kəriq olmalıdır. Baxmalısın, qudurətin çatır bu dəvətə, yəni dəvət elməyə, yoxsa yox. Ona görə İbn-i qeym Allah gözəl qayda qoyub üzə, dörd dənə qaydadır dəvət onu ətrafında fırlanır. Baxırsan qaydaya, o dörd dənə, dəvət eləmək istəyəndə o saat dörd dənə qaydana fikirləşir. Birinci soru danış. Bax, əgər görürsən münkər, çünki Peyyambar sağsını deyir ki, sizdən birimiz münkər görsəyəz, onu əlimizlə deyişin. Bacar məsuz dilimizlə, bacar məsuz qəlbimizlə, o da iman imanı zəifliyidir əlamətlərindən. Lakin bu hadis kimlərə aiddir? Kimlərin qüvvəti var? Qüvvəti var. Məsələn, mən bir müəssəsin, müəssisənin başçısıyam. O müəssisə mənimdir. Mən orada, məsələn, pazara məyyən münkerləri götürürüm. Əgər əlimlə götürə bilmirəmsə, onda gerək dilimlə deyəm, dilimlə deyə də bilmirəmsə, onda qəlbi məngər edir lakin bu da iman zəifliyi idi. Amma çünki çatır güvətim var çatır lakin elə mə bu iman zəifliyi Ama Amma məsələn sən tutaq ki indi çıx bayra münkar doludur. Başda münkerləri ki hədis gəldi ki bəz peyğəmbər sallarsa deyir ki qəlbinə eləmirəm mən iman zəif olmazsanam. Bu səhat deyil, yəni güvət. Başa gülün çatırsa gülün çatdığın qədər şey elə. Allahu subhanu təala ki fattə kulləhə Güdüm çatmırsa, Allah təhələ səndən istəmir. Ha, o, bəqədədə deyəsən, vəttaqullaha məsədətə atın. Bəqədədə, ha? Mən istənə sahib. Deməli, ona görə, ə, məsələn, götür müsəlmanlarla kafirləri. İndi müsəlmanlar qüvvətlidirlər, yoxsa qüldürlər zəif? Zəifdirlər bu uşaqda, baxçı uşaqda, vəlkə də bilər. Xüsusən, müsəlmanların halına baxanda. Və bəzilər görürsən, o bayraqlar zəd görür yuxularda, <coughs> özlərinlə Özləri danışırlar. Çünki onları danışan şey fəlakətdir, fəlakətə yoldur. Ona görə danışırlar, bilmələrlə danışırlar və baxmırlar qaydalara əsaslanmaq, Quran-sünnəyə əsaslanmaq, hələ bir dənə zahirdən götürür ki, ayədə gəlib ki, bəz ə, bilmədiyin şeyi danışma. Məsələ Qutardıyım, mən daha şirəl Ayə gəlif ki, məsələ Hərdə kafirlər görsüz öldürür Fəqdulu müşriqinə kafir Məsələ Vəyə məsələ Fəqdulu müşriqinə heytifəcəttümohum Hərdə görsüz müşriqləri yani durur Bəyə nəcə görək başa çıxın? Eğer ağ, ağlılan böyle götürsün A, Öyle çıxın ki yani, A, yani Müşrik Gördün geri öldürürsən Qeyb <gülüyor> <gülüyor> evi yandıra sən gələk və sərə və sərə Ona görə ayə, hədistə müsəlman gələk elmdən yanışır Elmdən, baxma lazımdır, piyambar salsın bu ayədə nə deyib Tapa bilməsi onun, bax sahabələr nə deyib Yoxlu özləri vahitdən amısın, səhiqdir yoxsa yox Sonra bax alim əhli nə deyib Baxa bilmirsənsə, güdür çatmırsənsə Onda danış olun, məsələdən. Ən salamat yol budur. Yoxsa o insan özün fələ kitabıdır. Onun görə baxmaq lazımdır, məsələn, həmsinin baxmaqla, yəni, deməli, dəvət eləyəndə dörd dənə qayda saslanmaqsan. Bax, münkər görsün, fikirləşsün ki, bunu məsəl etsəm, tam əksə olacaqsa, yəni, pisdir, yaxşı olacaqsa tam, Ətik bilsəm. Münkər yəni günah, asili, küfür. Gör, i̇ndi qalanma küfür çıxıb. Məsələn, görəm ki, biri içir. Münkərdir. İçəndə asidir. Kafirdə öyə asidir. Əgər müsəlməndirsə. İndi mən neyim? Dörd dən qayıda gələ qalanma. Mən baxıram, əgər mən danışsam, hərəkət eləsən bir də nə gəldisən ki içmə götürsəm əlindən və ki eləmə bunu əks hal olacaqsa içmiciyisə o adam mənə vacibdir demək. Sənə vacibdir eləmək olar. Yəni odu mədəniyyət götürəndən əzəl təbii ki əxlaqla, hikmətlə tanımalı olmalı. Əlbəttə tanımalarsa tanımadan adamı təbii ki ictihad yox yox. Burada ictihad yox orada bilirsən ki ki bu yaxşı olacaq. Məsələn, kişi görsən ki dostundur. Sözün keçir Məudməyə deyir ki, yani, çıxı bəli, gördün, yəni, ora bura əsəni, küləyə, <gülüyor> tut bələ. Yox, yəni, şəhbet gedir, əmçik gəli tanımazsan, təbii ki. Gör, bilirsən ki, eğer əksə olacaqsa, təbii ki, bu, bildiyin yərdən, bildiyin adamlardan olur. Vəziə bilir, səni davet onlar onları, inkar edəmək mümkəri. Bu, birinci haldır. İkinci haldır. Aa. Bilmirəm, əks olacaq 100%. Və lakin bilirəm ki, münkar azalacaq. Münkar azalacaq. Onda müstehəb de demək. Vacib deyil. Müstehəbdir. 3-cü hal. Bilmirəm, yaxşı olacaq yoxsa pis. Onda bax ictihad eləndə. İctihad düşüncələri. Onda ictihad elə. Bax, indi bax ki, yaşadığın yerə, insanların təbiətinə Çünki insanlar ə, təbiyyətlində fərqlənirlər Xüsusiyyətlərində, əxlaqlandır, mədəniyyətlərində Bir millətlə, ola bilər bir dəvət üslubu seçmirsənsə O birisi millətlə o üzvə üslub gedmir O üzvə başqa eləyəsən Başqa millətdə, hər millətin üslubu var dəvətdə Ona görə, bax ki, harada yaşıysan Təbii ki, əznəbi bu üçüncü də diyanacaq Çünki o iştihad iləməyə çətin olacaq olsun. Bir dənə el məhlə olsa, bəlkə bilə bilər. Dissin, yoxsa yox. Amma məsələn, oralısa, bilir öz ölkəsinin, öz millətin xüsusiyyətini, o, o iştihad iləyə bilər bu məhlə. Dördüncü hal. Birdən disiyon pis olacaq. Onda haramdır dəvət eləmək. Dəvət eləmək olmaz. Qoyutsun eşsinəmə, işin yoxdur. Dəvət eləmək. Dəvət eləyən haramdır. Oraya İbn-i Şamda tatallar girəndə Şama qarət eləyirdilər, içirdilər gündə, yatırdılar kütələrdə. O, bəzi onun düşmənləri, mühətəzirlər, əqədə dəvət eləyir. Deyil, əb-i Teymiyyə dəvətdən lanışsanadır, dəvət eləyir. O, dedir, yox, yox, qoy içsinlər. Qoy içsinlər, yaxsınlar. Çünki oyaq olsalar ki, müsəlman qadınlarına z Yəni, baxırsan, hansı zərəri azdır, onu götürürsən. Aydındır. Ona görə, məsələn fikir ver, Peygamber sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam, müsəlmanlar sevinirdilər, runlarla farslar dö döyüşəndə, runların tərəfini saxlayıbdılar və sevin sevindilər, runlar qalib gələndə, məcusilərə. Çiqiqin məcusilər idi, bu küfrü, bu birisi küfrdən daha çoxdur. Az küfrə sevindilər. Aydındır. Yani ona görə va e, bayaq e, məsələn Yusuf əleyhissalam Yusuf əleyhissalam Firavunun naibi idi. <gülüyor> Elə bir ki baş bilənin naziri. Firavun nə deyəsən buna? Hə Allaha şərhə ki vermədi. Ya verə bilmədi. satan, küzü satan elirdi. bir peyğəmbər idi. İnsan deməli, gücü çatan qədər elməlidir. Gücü çatmırsa, eləmə. Gücü çatmayan şeyə eləsə, ömür, ancaq çoğuracaqsən. Və et, müsəlmələr görsən, soxurlar başdan elə şeyləri ki, gücdə yoxdur, çatmır, həm mənəvi cəhətdən ölüdürlər, həm maddi cəhətdən və s. Başdan soxurlar elə şeyləri ki, gücləri yoxdur, elə, güc çatmır. Allah kafirə kömək eləyir. Kömək eləyir. Ha, əgər adil olsa. Əgər müsəlman zülm etsə, kafir adilli olsa, Allah adilə Allah kafirə kömək eləyir, adilə. Allah kafirin də duasını qəbul edir. Əgər kafirə qarşı zülm eləsən. Allah kafirin əgər ola bilər kafir qonşu ilə müsəlman qonşuna döyüşsün, Allah kafirləri kömək eləsin. Əgər müsəlmanlar zülm eləsə Kafirlər adil olsalar. Əsas o da gələk, adil olasın həmçinin dəvətdə. Bu da dəvət etmək üçüncü şərtidir. Adil olasan gələk. Qudrətdən sonra. Elə də, vəli qudrət. Baxmazsan, quvvətin çatır yoxsa. Quvvəti çatın qədər dəvət elə. Sonra şeyx buyurur ki, Rəhimullah burada, Hüseyin Rəhimullah Həmçinin dördüncü şərtlərindən də biri şeyxin Kimi ki, dəvət ilə o da halın bilməlidir kimdir. Tanımadığını adam ehtiyatda ol dəvətdə. Tanımırsan. Həm sinə qədər tanıyasan adamı. Yəni, tanımasonda dəvət eləmək, tanış ol, sonra dəvət elək. Tanış ol, öyrən fikri nədir, şübhələri nədir, sonra düzgün dərman yazısan. Yoxsa məsələ baş ağrısı üçün ürək dərmanı yazacaqsan, e, o dərman ona təsir eləməyəcək. Əksinə koruyə bilər. Həlak edə bilər onu. Aydındır. Soruş, məsələ, ona. Aydındır? Yalnız sövhüşsə hal onu Hətta görürsən, hal bunu. Düzgün söhbət qursan, düzgün dərman yazsan ona. Ola bilər bir iki seans səlim çəkəsən, 3 seans, 4 seans. Aydındır? Olmaz ki, kələk ki kimsəni Oqtaba gəldi, ürə çəkdi, qutardı, sən üçün sağaldın, qutardı, əli dur. Şəfaha Allah subhanətə adı verən hidayəti. Sən dəvət elə və Allahdan hidayət istə. Qutardı. Yəni, elə adam var dəvət, deyir, dəvət elə, qutardıq bəsdi. da bəsdir. Da, buları Allahdan hidayət elə, qutardı. <gülüyor> Bunu deyən qallahi, Həm ağlıdan kəmi insandır, həm də çox zəlalətlidir bu insan, belə batıb gedən insandır ağlı cəhətindən, həmçinin elin cəhətindən. Dünya xəri, şəriyyətdən heç xəbər yoxdur dünyadan da. Nuh 950 il yaşadı, 80 nəfər, ən çox ən 80 nəfər qəbul edilmişdir, hər 70 ildə bir nəfər. Hələ 60 il. ildə bir nəfər. Azda öldür, kifayət qədərdi. Ham skabeləsi də yaxşı idi, say. Hə, yəni 100 nəfər öldü. Hə. Yəni saya baxanda 70 nəfər peyğəmbər. Am bizdə lavazil dəvət tutulub. Aha, yaxşı. Sonra 3-cü qayda, deməli, A, 5-ci qayda. Çox terapi adıl olmalıdır. İndi 45 2-ci qüvvət qüdrətin çatmalıdır. 3-cü yəni qüvvətin qədər, qüdrətin qədər şey eləməlsən. Deməli sən 3-cü adıl olmalısan. 4 kimi dəvətən onun halını bilmək, nə vəziyyətdədir, hansı xəstəlik idi Təbii ki, hidayətli olmayan ruhən xəstədir. Adam ki, hidayətli deyil, o ruhən xəstədir. Arzdır, ruhən xəstədir. Və o xəstəyə kim baxmalı lazımdır? Baxma, bədən cəhətindən də sağlam olsa, hə, o uxan xəstədir. Yaxşı, deməli, neçəlcədir indir? 5. Hə, Həmçinin bilməlidir o məsələdən ki, tutaq ki, danışacaq onunla, o şeyi bilməlidir. Bilməlidir o məsələ şəriətdə hansı yeri tutur? Də də də yəni, bu doğrudan yəni, alim olmalı lazım dəvətdə. Hə? Bu daha doğrusu şeyh yəni, yəni, birinci qaydıya oxşayır biraz. Yəni, rükundu yox belə. Əh, belə bu məsələdən. Bu məsələ vacibdir, müstəhəbdir, rükundur. Bunu bilmək lazımdır. Məsələ tutaq ki, gördün ki, biri girdi çəri. Təhiyyə qılmadı. Oturdu. Sən dedin, gəlirsən buna deməyə. Görürsən, dostundur, söhünün keçər, tanışdı. Gəl, deyirsən ki, mənə inciməz və ya fiqqdən dəzad gəl, mən bunu deyirəm. Deyirəm ki, qalx, şükət, namaz kıl. Çünki namaz kılmaq fərzdir. Yox, mən düzgündürməndir və xəyət. Fərzdir o, müjtəhəbdir. Gələk, dəvət edin, nədən bu məsələləri bilməlidir, nə fərzdir, nə müjtəhəbdir. Xüsusən, nə isə dəvət Nesə çox şərt oldu? 6-6. 6-6. 6-cı deməli, biz qeyd etdiyə də qadur olmalıdır. Yəni qadur olmalısan, qüvvətin olmalıdır. Bu hər məsələ aidində ya. Yəni qüvvət hər məsələ aidində. Həməcə, cihad eləməkdə. Baxmayaraq, Müsəlman həmişə cihaddadır. Həmişə. O, yəni sələf cihaddan danışanda bir tərifi danışmıyım. Sələf cihad deyəndə çox mənalıdır. Və yəni, bəyəm ki, mücahidu mən cəhədə nəfsə hu. Və yəni, bəyəm deyir ki, mücahid odur ki, kim nəfsi ilə cihadlıyam? Nəfsilə mübarizə fanı mücahid adlandırdı, cihad adlandırdı, fəyəm və salsan. cihad. İndi deyirsən, cihad eləyirsən, ixtiza eləyirlər, Onu görsən, istizası dəlildir ki, o nəfslə cihad eləməyib. Aydın, duyur. Çünki nəfslə cihad eləyən, ixtiza eləməz. Nəfslə cihad eləyən, qibət eləməz. Nəfslə cihad eləyən, nəmamlıq eləməz. Nəfsdən cihad eləyən, bilmədiyi şey danışmaz. Bu hamısı əlamətlər nədir? Onlar o cihad daha eləmiblər. Keçiblər ixtira olunmuş yuxu cihadına, və lakin sonda görürlər ki, qırmızın arxası boşdir. Aydındır. Çünki məsələn, görürsən o, Gedirə məsələn biri var o İspaniyada. O kırmızı tutu. Öküz də qaçır ki onun üstünə. Elə bilir ki, nədirsə, so. Allah bilir. O da şu şuvardı. Allahın, Allah bir daha qoy qızımız yetdə boşa çıxdı. Görürsən ki, arxada heç nə şey. O da hələdir. Bunu deyirsə bilən adamlar. Hansı ki O şeyləyi ki, o uşaq uşaqlar danışırlar indi, o şeyləyi onlar biləndə, biz biləndə. O uşaq-ı uşaqlar hələ uşaq uşaq idi. <gülüyor> o şeyləyi biz biləndə. Onlar ildiya etdirlərini biz bilirdik, özdə onlardan da yaxşı hələ o vaxtdır. Necə lağımdır. Aynındır. Və lakin, indi gəlib uşaq-ı uşaq, oxuyurlar dillərə, nə danışdırlar? Hə? Əşi yox, nə darsın, Mədiniə iş nədir? Bəs, nə və hara, nədir? Xara. Nə isə İngiltərə, bəli. Çünki o, onların mərkəzləri hamısı Anglədadır. İngilislər icazı veriblər, işimizi görə. Onlar İngilislərə kömək edir. O cür fikirdə olanlar əslində, müsəlmanlara qarşıdırlar. Fikir və harada onlar var, İslamı sıxdırlar. Harda olar va? Da məsələn Özbekistan. İxwaniyyə təhriqətlərindən biri Zəlavə təhrilini Hizb ut-Təhrir yolu orada yayır. Neynədirlər? Saqqal saxlama olmaz. Bir də nə imamlarına icazə verir. O da xətkeşlə ölçürlər. <gülüyor> A, ki ondan artıq olmaz. Sübhanaullah. Toxur misəmanlardadır. 10 misəmanlardadır. Və ya, məsələn, başqa yer, məsələn, Dağıstan. Qapıdan içəri girəndə sağ əğınə görsələr ki, sağ fikir ki, girsən ki, sağ əğınə girsən, bismillərs, və sələt və səlam, rəsullahi rəsullahi zikir duasını, o sağ qutardı. Adın düşdü, kağza. Təsəvvimlə, daha parmağza, daha saqqağzadır. Taxsır ki, misəlmanlardadır. Taxsır misəlmanlardadır. Afan müsəlmənlər düşüblər, deyilər ki, biz bilirik uşaqlar, gəlin axamınçın. Afan hamısının həlakan. Kim olan qanının cavabını verecək? Ölənlərə kim cavabını verecək? O fitifa verəndən həni? Hamısı qaçdı. Hamısı qaçdılar, gördüyə olaraq, qaçdılar hamısı. Özəl dedilər, biz çaşmışıq, biz o şeymiş, bilirik ki, kitab yazacaq. Bizə şey öyrədilər. Elbirlər ki, biz qafiliyək, heç də başımız çıxmır. Yoxsa dünyada haralarda vəziyyət necədir, bizim xəbərimiz yoxdur. Yeni deyiləm, biz həli şeylə biləndə və s. O belə. Deməli, ən birinci həmçinin qüvvət gereq olmalıdır dəvət ümitlə. Həmçinin qüvvət cihadın şəhətlərindən biridir və biz daima cihaddayıq. İnsan daima cihaddadır. Nəfsini qoruyursan ki, günahdan o cihad dələ Ən ağır cihaddır Bələ vəziyyətdə elm öyrənib dəvət edirsən o cihaddır Allah subhanətələm böyük cihad anlandırı Furqan suresi 52-ci ayə Alim şükürədə ölü birin teymiyə birini qeym edir Və cahid bihim cihədən kəbirə O xibdən, hə? Furqan 52-ni Onlarla böyük cihad elə Böyük Böyük adlandırdı Ona gəlir İbn Qeym, İbn Teymiyyə və okay, qeyri alimləri deyirlər ki, Sübhan Allah elmlə, dəvətlə cihad, döyüş cihadından əvzəldir və xeyirlidir Məhkəv. Bəli Məhkəv. Özü də İbn Teymiyyə, İbn Qeym bu sözü asan deyir O vaxt ki, ola bilərdir o vaxt xilaf, xəlifə var idi cihadın o olan şəhətləri vaxtdır Ancaq xəlifə var idi və s. Bu kəlmələr onda səslənir və mədəniyyələrdir mi? Amma indi oyuncaqlar, oyuncaq döyüşlərində qəbul olunmur. Hancı ki o vaxt, hancı ki var idi və s. şeyxlər dirlər ki, elmdən cihad, dəvətlə cihad, döyük cihadından əfzəldir və xeyirlidir. İbn-i Qeym İbn İbn və s. və s. İndi Kimsə gəl, ki, o, alim fikridir. Nə olsun alim fikridir? Laf çısaq, şahiyyə yoxdur, nə olsun? Alim fikri nədir sənə üçün? Yəni, heç nədir? Oxu bir dənə, purqan əllikini. Kafirlərə itaət etmə Bəli. və onlara qarşı böyük bir cihad etmə. Bəli. Gəl, hə, bu, Məkkə surəsidir. Yəni, kafirlərə itaət etmə. Yəni, oların sizinlə qulaq asma. Tabi olma olaraq. Və onlarla neynə? Böyü cihad ilə. Orda da böyü cihad ne idi? Yani davet idi, eləmdə esasən. Ona görə Müsləlmən həmmişə cihattadır, həmmişə. Davet özü cihattı, aleykisələm. Davet eləməyi özü cihattı. Eləmdə, eləməyəməyə özü cihattı. Şəhbədən hədəs bəl üçün, bir insanın <gülüyor> en zəniş Əlbəttə, əl-nəfsə yani amaraton biz, Albani, şeyh Albani qəsində deyir, bu saat müsələmanlar nəfslərə ilə nə cihadləmədirlər. Nəfslərə nə? ilə. Bəli. Nəfs, yəni istey də insanda olan, əəə, e, necə deyim onu sənə? İstey. Yox, ruhdur. Bədənə də nəfs çəksin də yukarıqlarında? Demək olaraq onu da. Bəzilər ruhunla birleşdirlər, bəli. Lakin fərq var. Ruhun çünki füksasını yaşatmaq üçün ancaq. Amma nəfsi o iş deyici, zaddır. O məsələn, bəzilədirlər o nəfs, yoxdanda yuxa, yuxa, məsələ çıxan nəfsindir. Amma ruhun qalır. Və s. Allah abi, var belə, belə məsələlər şey eləyənlər, hə? O məsələlər, nə isə bilməyək, nə isə bilməyək, Əlbəttə, dəvət elə, lakin bildiyim şey, bilmədiyi şey, məsləhəti öyrən sonra dəvət elə. Heç kəsən demir dəvətinə mənə, dəvət elə. Lakin, sabadlı surətdə birgənə nə danışırsan. Çünki sən dini, dinlə danışırsan. Xəta eləyərsən, onların eləyərlər xəta, sən cavabı verirəsən qiyamat günü. Çünki hər söz çıxdı qutardı, məsuliyyət daşırsan qiyamat günü. Nə danışırsan burada qiyamat günü məsuliyyət Sonra şeyx buyurur ki, Rahim Allah, qaydadır? 6-yəlik. Okay. <coughs> Həmsinin, ne sənci qayda? 6 6-cı hə, altı. qaydalardan da biri dəvətdə gərək nəyə ki, bir münkar və ya bir şey görürsənsə, onu inkar eləmək üçün, gərək biləsən ki, o doğrudan da münkardır. İxtilaflı döyür, ixtilaflı məsələ döyür. İndi şəri iləyəcəm, nə deməkdir? Məsələn, görürsən ki, biri rükudan sonra ələ qalxadı, tutdu, bağladı yenə rükudan qalxanda. Sən isə ələ başa salırdın rükudan qalxanda. Ehtiraz eləməm buna. Mütəfib olmasa da alimlər, iftilaqlıdır, yəni bəzilə əcrazı verir. Aydındır. Onu gör, bu, münkar döyür. Yəni, o məsələlərin inkar eləmələsində ki, ittifaq var. Amma o məsələlər ki, müxtəlifdir, yəni bəzilə icazə verib, bəzilə qadıqan eləyib, o məsələlərdə şiddətli olma inkar etmək. Fəqət araşdır, onunla bir yerdə və s. Aydındır. Bəsək, bu nətlə görsün ki, altını, yükləyib məqətlə uşadır, bunlar nətlələdir bu məsələ? Həmçinin bu məsələ də də, münkar döyür. V alaşdırgına, göstər dairələri və s. Həmçinin deməli, neçənci qayda? 7-ci qayda dəvət eliyən adam gərək nə inkar çəkindirir və ya nəyəsə əmr elir, gərək 1-ci eləsin. Yəni sən tutaq ki, biri auzu billah nəcisdir, məsələn, araq Gəl deyir ki, o obisdə araq içmə. Nəcə yani, yəni? Mən özüm Allahu billah. Bir araq içmə, məsələn. Deyir ki, məsələn, obisdə araq içmə. Və ya biri namaz qılmırdı. Orsuda elə iki namaz qıl. O sən düzələmədin. Dəvəti düzgün aparmadın, himayət eləmədin. Çünki səncə ömrünə namaz qıl, sonra elə. Onun evini necə olsun, rahməhullah. Qulu olur bunun, qulu yox, köməkçisi yəni evində, xidmətçisi. Gəlir, buna deyir ki, Bir dənə dost olur bunun, o da başqasını evində xidmətçiliyə eləyir və lakin buna əzab əziyyət verir. İbn-i İbn Cöziyanı gəlir, deyir ki, İbn-i Cöziyan əlləmə, sən bəs filan meçiddəsən, imam, mən sahibim, sən meçidə gəlir kümə namazına. Bir dənə bu qulları rəhmliyədən danış da, <gülüyor> zəiflərə rəhmətməkdən və s. xidmətçilərə hörmət etməkdən. Deyir, yapsın, o adam da gedir, həmən xidmətçi gedir Həmən cümə İbn-İqə özünün meçidlə Öçdür xütbə görür ki, başqa mevzuda, Heç deməkdə ondan Deyir, heç namaz gözləyim gələn cüməni Gələn cümə olur, yenə gözləyir Görür ki, yenə danışmadı Nəyəsə, bir neçə cümədən sonra Danışır Sahibi gəlir, üzr istəyir, ondan halalıq istəyir Deyir ki, daha özüm eləyəcəm nə var? istəmirəm səni də. Bu da gəlib ona təşəkkür eləzdə. Deyir ki, bir şey başa düşmədim. o sattı mədən. Mən niçik cümədən sonra kiçdim. Deyir ki, mən özüm xidmətçiəm var idi. Mən onunla halallaşdım, razı saldım onu, onu buraxdım. Sonra danışdı. Necə yəni mən özüm xidmətçi olacaqam dedim ki, cəmaat, bələdiyyə, bələdiyyə, bələdiyyə. Birincə özü tətbiq elədim. Sonra dedim. Ona dəvət eləyən adam gəlir. Nə isə deyirsə gəlir. Birincə A, bu da dəvətin şəhətlərindəndir ki, əgər salamat isə sənə dəvətinə alınsın, Allah da o adama idarət versin. Aydındır. Sonra burada şeyx, rəhiməkullah, deməli, deməli, deyir ki, bəs, həmçinin dəvət nəsəncə oldu? A, dəvət eləni 8-ci şəhətlərindən də biri səbirdir. Dəvət eləni adam gəlir, səbirli ola. Yəni, dəvət elə, qəbul etmədi, birdən, hə, qutardı. Məsələn, davə eləməyə və səyirə. Üç də Dəvət eləyən adam gəlir səbirlə ol. Çünki dəvət eləyəndə adamlar çürbəcə çür olabilər, sənə söyüsünlər. Ola bilər, sənə vura bilərlər və səyirə. Səbirlə ol. Səbirlə et. Aydın Və var, məsələn, görsənələrdən Neysə, bax, bax belə, aynındır və <coughs> məsələn, səbirdən, dəvətdə səbirdən yaza bilərsən, Məryəm suresin, 42-dən 46-yə 42-dən 46-yə can dəvətdə səbirli olmaq, Məryəm suresi, oxu bir dənə, hə? 42-dən 46-yə oxu, ya əvədi, Ləmatəbudun mələ yəsmə o bir zaman atasının belə İbrahim əleyhissalam Atacan nə üçün eşitməyəm bir fayda zərər verə salır yı ata fikir ver ağlı dəlir getirdi peyğəmbər eşitmir görmür Ne şona ibadət əgər o çıb görmürsən nə iş elirsən hə atacan həqiqətən sənə gəlməyən bir elim mənə gəlmişdi. Hə. Ardınca, yəni sən bilmirsən lakin mən artıq bunu bilirəm. Allah tərəfindən gəlib, hə. Ardınca gəl ki, səni doğru bir yola çıxarsın. Məni təbə ol, hə. Düz yolda olsan, hə. Atacan şeytana ibadat et. Hə, çünki sən ibadat etdiyin şeytandır. Dadimədi bütə. Dedi şeytana. Hə. Əlbəttə şeytan Rəhmana çox hasıl olmuş. Bəli, hasildi, bəli. Uzaqdır Rəhmətdən. Həkcə onu ibadat edənlər də Allahın rəhmətindən uzaqdır əgər o Allahın rəhmindən uzadsa görə onun ibadətlərindən isə hə atacağam bir əzab insan ən birinci öz yaxınlarına gəlir dəvət edir aydındır öz yaxınların qorxu atası cənnəmə düşər hə yoldaş olmasan yoldaş olsan cənnəmmdə oturub olan Nərdə oynayasan, və s. cəhənnəmdə. La ki, olacaq, şaşkıların? Bəli, aha, hə. Dədiyik, ya İbrahim. Ha, gör, atası nə deyir? Sən mənim tapındığım tanrılardan üzmü çevirirsən. Ha, qəbul etmədi. E, Güdün də sən, neçə yana, hamı oraya gedir. O keçən biri kaleskədə gəldi, Sonra futbol oynadı. <gülüyor> Və sayra hamı ora gedir, nə danışsan. Sən üz döndərsən, a, sən desən bir şlanm istəyəsən. Oxu. Əgər son qoymasan, əgər son qoymasa, yəni qutar bunu. Bu sözü demə. Sənin müddət daşqalaq gedəcək. Daşqalaq edəcək, edəcək qovucu səni. Hə? Bir müddət məndən uzaq ol. Hə? Hə, bir müddət. Hə, nə oldu? Hə, bir müddət məndən uzaq ol. Hə, sonra 46-rı qutardın, hə? Sonra ənəmi oxuyur. Yox, başqa ayələrdir. Bir əsələn oxuyur, 47 davam edir o. Hə, bir dənə. İbrahim belə cavab edir. Hə, İbrahim ə.sələni nə dedi? Sənə salam ol. Hə, yənsin, salam. Salam, <gülüyor> sən kafir oldun, qutardı. Salam demə lazımdır. Demə Salam, yəni sülh, yəni əlaqə, lakin yaxşıdır, hə. Mən Rəbbimdən sənin bağlılanmağımı diləyirəm. O mənə qarşı çox mehriban. Hə, bəli, hə. Həcə anam 74 həyatda uzansın anam Əli, hə. İnni və kumuka fi dalal mubin. Bəli. Salaməleykum. <gülüyor> Ağad görüşmək istəmir bu nöqtədə. Yəni bir müddət mənimlə danışma, yəni o vəziyyətdə. Şeyx buyurur ki, "Rəhəmullah və yeron iqamatul hacci və cilhadi və cəmi və əyyad məal kanu və fəccara." Sonra şeyh buyurur ki, həmsinin onlar həcci, cihadı və bir toplantını, bayramları əmirlərlə görürlər. Yəni, əmirlər başlığı ilə. Baxmayaraq, əmir istəyir yaxşı olsun, istəyir fasıq olsun, facir olsun. Yəni, əhlüsünlə o cəmağı. Yəni, əhlüsünlə o cəmağı əmirsiz görməzlər. Həm həcci, həm cihadı, həm bir toplantını yəni böyük toplantını həm bayramları və belədir əhl-i sınava yolu budır və burada ə, deməli şeyh rəhəməkullah deyir birinci hədci hədci necə peyamber salsı tabuk təbuq soyş, ə, döyüşündən qaydandan sonra Həcc yığdı cemaət idi, getdin Həccə. Özü getmədi, gələnli getdi. Və Əbu əmir qoydu. Çünki səfər Səfərdə əmir qoymaq olar, lakin məhəllədə yox. Özə biyyət biyyət eləmək O əmri də düzgün başa düşdüm lər. Məhəllə əmillərinin biyyət etməli lazımdır. Hə. Və lakin, lakin məhəllə əmilləri düz gündür. Hə. Deməli o, o şey yoxdur tükanlara mini marketlər. Bir də market çıxan kimi böyük. Sonra hər məhəllədə görsən mini market, mini market. Hətta hər şey yoxdur, moddə düşül, belə gəyirlər. Deməli, həccə Tabukdan qayıdanda Peygəmbər sallallan göndərir həccə. Və Əbu Əmir qoyur. Laşə Tabuka bir də səhabə çıxmamışdı. Kim idi o? Ali. Ali dərlə də lan. Ocaqdan çıxmadı. Hə, dedi ki, çıxma. Sən qal. Əmir tayinlədi Mədinəyə. Lakin o dəli də ha. O, o xəlifə olmalı Çünki ondan qabaq Osmanlı da təyin etmişdi 10 dəfə. Ayınday. Bu vaxt Əli ibn Əbil tay istəmədi. Deyək ki, Ər-Rasulullah məni Arvad uşağına qoysan, çünki bütün kişilərimiz çıxmışdı. Məndə qalmışdı Arvad uşağı qoca bir də münafıqlar. Ona görə Əlmi Əftar hatta ağladı. Dedi ki, mənə arva tuşanla qoysam. Rəsul o təskinliyi vermək üçün, dedi ki, məyər istəməzsən ki, mənim yanında necə Harun Musa'nın yanındaydı, həl olasam? Harun əleyhisselam Musa'nın yanındaydı. İstəməzsən ki, sən də olasam? Və lakin məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Əlhəmdə bunu yaxşı dedi. Yoxsa, <Gülüyor> deyərdə Əlmi Əftar əl Peyğəmbərdən sonra şey olmalıdır. <gülüyor> e, peyğəmbər. Balacığım, yenə təhlil olmaqdır. Çünki Harun Musa əleyhissəlamdan qabaq artıq ölmüşdü. Aydındır? Və Rasul sallallahu əleyhi və sə ona təsəlli vermək üçün Əli rəziyallahu anhuya mənim ki peşman olmasın Tabuq döyüşünə çıxmamaqdan. Düşüncəcə döyüşə. Sonra qaydandan sonra, lakin burada Əli bin Abitəl əmir üçün təyin etməmişdi, yəni ki, ondan sonra xalifə olun. Çünki əgər əmir olsaydı artıq, ki ondan sonra, çünki Peynir Təbukdan sonra, gələndən sonra həccə yolladı müsəlmanları və əmir qoydu kimi, Əbubakr. Əgər artıq onu əmir təyin etmişdirsə, deyərdi ki, hələ əmir əli olsun da. Yox, dedi Əbubakr. Sonra xəstənində dedi, deyin, Əbu Bakr-ə imam diyansın. Çünkü onda xəlifə diyən imam. Rasul sallallahu bir dənə idi xəlifə. Lakin bizdə bu məsələdə müşküllü yoxdur, aydınlər şey. E, sonra şeyh buyurur ki, yəni, mütləq həçün əmir olmalıdır. Lakin o əmir istəyir, mümin olsun, istəyir fasik. Əsr müsəlman olsun. Lakin, fasik də olsa, əmirli ola bilər. Və Peyyambar salsan çox deyib hədislərində və məsələn biri də məşhur olandan, lap biri həbəşi gəlsə də hansı ki saçı dağınıq, belə yəni gözər olmayan ey bəcər təyin olsa tab olun, qulağsın, tab olun. Amma Allah'ın hökmü ilə hökm verməsə bu sual yaxşı sualdır. Özəndi lazım idi bunu deməyir. Allah'ın hökmünü hökmünə verirəsə, baxırsan, necə bin bazı alimlər deyib, əgər desə ki, bəli, Allah'ın hökmü heç nədir? Başqa hökm Allah'ın hökmünə nəfzəldir. Və s. o kafirdir. Belə deməsə, desə ki, məsələn, ya Allah'ın hökmünə hökm verməsə ki, qorxur və ya gücü Çünki biz dedik ki, Allah'ın hökumu vermək lazım gücün çatan qədər. Gücün çatmırsa, sənə tabut yəni vəcbur dövsən. Əgər Allah'ın hökumu vermirsə, lakin etiraf real Allah'ın hökmü. Lakin təmbəlliyindən, gücü çatmağından, qorxmağından eləyirsə kafirdir. Aydındır. Necə məsələ? Necaşi. Necaşi kimdir? Bir şeydir? Efeoq. Şartı, Şurada, Sarsan, Hı -hı. Baktında, o da çaxdı da, O saç taşmışdı. Hələ də öldü. Allahın künəyün verdi. Cənab Can Verdi Allahın künəyün. Yox. <gülüyor> Kafirdir. Yox. Çünki peyğəmbər salsan əddi öləndə. İndi çıxın qılar cənazən artı qardaşımız öləb. Peyyəmbər salıq kimisin, namaz qılıbsa inşallah şefaət də olsun, qutardı. Kafir oldu? Yox, deməli Allah'ın insan var Allah'ın hökmünə. Həm də bilirsiniz, bu Allah'ın hökmü. Allah'ın hökmü deyəndə, o deməkdə bu, hakimə aiddir. Hamıza aiddir. Hamıq geri Allah'ın hökmünə hökm hükmü verir. Lakin bacardığımız qədər. Əgər mən gücüm çatmırsa Allah'ın hökmü verməyə, gücüm çatmırsa, hökm verəm mənəm öz aramızdan baxır. Bəli. Hər kəs aiddib ay. Məsələn, həmçinin Allahın hökümü deyəndə, həmçinin peyğəmbər burada daxıldır bura. Allah və peyğəmbər sallallahu əleyhi Məsələn, biri danışır Allahın hökümündən, sünnədən uzaqdır bu adam. Nə qədər sünnəyə hesablasaq, nə o da sünnətdə eləmir. Artıqsa Allahın hökümünə hüqum vermirsən. Danışan özü Allahın hökümünə hüqum vermir. Aydındır? Danışan özü Öz ailəsində Allahın hökümü ilə hükm vermir. Danışan özü onda o bir o obus, birstanda dinə zərurətdir. Onda hakimlər müsəlman hakimlərmiş, kafirdisən. Din onlar da belə elə zərurətdir. Elə də? Əgər sən sünnəti tərk eləyirsən və ailəyə tətbiq eləmirsən, hələm onlar Qurana mukhalifdir, hələ adamlar. Qaldı sünnətə. Məsələn, bilmədiyin şey danışmaq Allahın hökümü ilə hükm verməməkdir. Qiybət eləmək, Allahın hükmünə hükm verməməkdir. Aydındır və səyirə və səyirə. danışsaq, biz ancaq Qur'anla nələm. O danışandan çoxsa Allahın hükmündən bilmirlər hükm Hələ onlar Allahın hükmün özdə pozurlar. Nə qədər? Və özdə Allahın hükmü və bilmirlər. Və bəhanirlər, dirlər zarurət. Əgər <gülüyor> sən balaca ə, deməli, qarışqı boyda əgər zarurət görsənsə, Onda böyük adamlar da zərurət görür. İndi bu saat müsəlmanlar o vəziyyətdə döyürlər ki, Allahın hökümünə höküm versinlər. İndi müsəlmanlar bacardığı qədər Allahın hökümünə höküm vermələsindir. Bərsə, hakimlərlə çox danışmıyor. Məsləhətdir. Müsəlman, kişinin yaraq gözəlliyi ondadır ki, ona aid olan şey danışar. O ay sən döyür ki, Sən aid olmayan şeylərə girişmə, məsləhətdir. Birinci, Allah qarşısında Allah'ın hükümünə hüküm verməcəksən, girişəcəksən, Allah'ın hükümünü verməcəksən. İkincisə, bilmirsən, çünki hakimlər görünmür, bilmirsən. Ona görə ə, biri, bizim prezidentə bir də baxırdım, bir də məciddə olanda dedi ki, inşallah gün olsun ki, oyun gün namaz qalsınızdır üzlətdə deyir ki, sən adamı bilsən ki, mən namaz qımduram yəni demək olmaz demək olmaz, belə məsələlə girmə, məsləhətdir birinci, sözləri fikir verir dediyin sözləri hamısı cavab verəcəksən ikinci də belə faqlar çoxdur, hələ mən tərifləməyəm heç kəsir mən fəqqət deyirəm ki, adil olmaq lazımdır adil, şəriyyət necə deyib, o cür yine o danışırlar, hakimə o adillik dör olmaz laq duraq ki, biri hakimdə və ya alimdə eyyib görsün, lazımdır onu yaymaq o əhlüsünün acəm xüsusiyyətləndən dör müsəlman aydındır Ona, əhlüsünün acəm bəyənmir çıxışlar əmək və s. xüsusən hakimlərdən nümayişlər və s. əhlüsünün acəm bəyənmir əlçilər fəqəd imkan düşsə nəsiyyət elə budur Düzgün yol, şəriyyət yolu. Amma başqa yol, düzgün döyür, Quran-Sünnə. <gülüyor> dua eləmək. Allah kömək eləyəsin, Allah hidayət versin. Yəni, Əhməd deyir ki, ay, mən bir şeydiyim ki, bir nəfər qabulləyəcək, bir də duam qabuldu, hakim çünəyərdim. Həmçində bir də baxırdım, deməli, prezidentin çıxışdanından birinə o davsuz parkdə idi. Orada biri müxbirlərdən soruşdular ki, bəs kimisə heykəlim qoymaq, dedi ki, bir söz ümumiyyətlə heykəl müsəlman alemində yəni, bəyənilmir <gülüyor> yəni, təsəvvürlə İslamdan söhbət gedmirdi yəni, mən özüm barə baxdım təccübləndim hə, yəni, bir kimsə sual verdi ki, bəs heykəl qoymazlardı, o dedi ki, bir söz heykəl qoymaq, ümumiyyətlə, müsəlman alemində bəyənilmir və mən heç nə demirəm sən bir dənə get tükməkstana Sonra gəlir, deyəcəksən, bizim prezident kimi prezidenti yoxdur dünyada. Hı. Atasının, babasının, heykəllərinin, nənəsinin, ayları da deyişdi. Yanvarı qoyubdur ki, sonra nəlim nə, sonra nə, anasının atı, fevraldır. Yəni, bizim prezident yaxşıdır. Bizim ölkədə yaxşıdır və dəvət də yaxşıdır bəzi qardaşlar düşürlər bəzi quvvələr altı əlşələr girişmə, məsləhətdir həmdən şükür olma şükür elə sən bilgi ki bəzi ərəb ölkələndə belə mesud yoxdur sən şükür elə hətta ərəb ölkələndə ona görə sən şükür elə Allah subhanətə buyurur ki Ləyin şəkərtum lə əzidənlə qoq. Biz heç kəsə müdafə eləmirik. Biz müdafə eləyirik haqqı. Quran sünnə necə deyib? Aydındır. Ona görə belə şeylər girişmə, dua elə. Dua. Müsləmanlara dua elə. Müsləman rəhbərlərlərinə dua elə. Müsləman ökərinə dua elə. Ən salamat budur. Bu müsləmanın güzel xüsusiyyətlərindən biri. Vələk, o xabariclərin yoludur. Xabariclərin yolu ixvanı müslimin Zəlalət əhlinin 20-ci əsrin bəlası 20-ci əsrin bəlasıdır Müsləmin onlara O vaxtdan İslam zəifləyir İslamı qoymurlar qaxmağa Harada İslam çoxalır Girirlər, ixvanlar İslamı qabağını alırlar Zərbə vururlar İslamı Aydınlayın Ona görə O İngilistə bir 5-6 ilin söhbətidir, yığılmışdı bir konfransda. İslamda ən təhlükəli bir safirqə hansıdır? İngilislər istər dedilər ki, təyinləsinlər. Çünki onlarda institutlar var axı, keçə gündüz işləyirlər. Niyə dedilər ki, vaxtlar hansı olardı? Hə? Kiçiləri də dəyər. Yox. Cemaat təbliğ cemaat, cemaat təbliği. Şey, dəvət təbliğ cemaat. Həsə ki, götürüb qeyirlərə o məsəd, sən bu məsəd Allah-u ləfəd, bunlar heç nədir? Amma, ən təhlükələ olardı. Nə üçün? Çünki, heç nədir millər dəvət edirlər. Özə bunlara qaban alınır millər. Gəlirlər, kükələrdə tutur İngilisləri, İslamı dəvət edir, gətirir məsədə. Heç nədir millər. Avropa'da ne kadar müsallim olup olarsa Bax böyle düz de, bir dertçiler de biz onlara Haçtanın. Onlara yok, onların tuttuğu yola pis bakırıq Yani nece daveti yok Lakin o yoldaki kaydalar koyular Özlerinden koyular, biz ona pis bakırıq Ama yoksa onlar bir saniyibler şey yani Amerika'da, Avropa'da Eyle yerlere gidibliler Novoslandiya vs. vs. Heç oraya bir yeri biz Adını eşitmemiş onun Adalara <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gedib orada davet edibliler Ama <gülüyor> Amma biz dedik ki, bu radikal Allah Azədəcələ, yox, onlar olan dostudur, ona görə. Aydın da ona görə neçə ebn Ladın tutmurlar? Sərf. Çünki olan dostudur, sərf eləyir onlara. Onlara sərf eləyir. Ebn Ladın onlara sərf eləyir, zəlalət əhli. Xəbiz. Onlara şey, e, xeyr eləyir onlara. İslamın düşməni. E, sonra şeyh rəhiməkullah buyurur ki, 8-dən qutardıq, deyəsən. Sonra şeyh buyurur ki, əhl-ü sünnaval-cəmənin biri də və yədinunə bin nəsihət ilə ümmə və həmçinin əhl-ü sünnaval-cəmə ümmətə nəsiyyət edir. Bu da olan xüsusiyyətlərindəndir, Məhdələm İshəlm Allahım. Olan xüsusiyyətlərindən. Fəyət, mən seçdimdən. Bəra də qədə düzgün başa düşürməsənəni. Oxuyun, oxuyun. Sələçməyin, elimi də alın bilənlərdən və inşallah siz görəcəksiniz, o hamısı o boş söhbətlərdir, biz bilik ola kimdir, kimlərdir, harada ölümlə, kimlərin olan məllim olub, kimləri kömək eləyib, kimləri gətirib bağla çatdırıb və s. və s. Fəqət o uşaqlardır çoxsa danışan, görməyiblər, o da uşaq olub və vaxtı, gəl indi, indi elə bilər ki, hər şey belə idi, hə, bilməsini var idi da, hə, nə olsun, on min nəfələ hə, nə olsun? görməyib bəli şeylər. Əvvəldə olmuyub dəvətdə. Aydındır, ona görə əziyyət çəkməyib bu dəvət üçün. Ona görə uşaq, uşaqdır Ona görə uşaq, uşaq, deyirik. ya dəli, ağıldan kəm, ya da Allah bilir. Ya da Allah bilir. 3 də, ulanı diyanus qoymuşuq. Ya uşaq, ya dəli, Aldan kənd. Yəni çoxsu o fikirdə olanlara bir də fikr verim. Al çatışmır. Yuxuda. Ya da yuxuda. Ay yox yuxu başqa. Yox o vəsaitin içindədir. <gülüyor> vəsaitin içində bəlkə 100 şey var. Her şey olabilir, bilər ehtimal. Aydın da bulançı aqilla başa düşür. Ha bəli. Niha nisailə 9. O mesajı, o mesajı, o mesajı, o mesajı ha. Yəni, əmir savlayın müsəlmanlara. Müsəlman, müsəlman da nədir? Kim nə qədər bacalır? Yəni, müsəlman odur ki, o demək deyir ki, biri əgər müsəlman e, Allah var əraqsa, onunla gedmirsə, o kafir olmur. Çünki kafir olmaq üçün, bəli. İnsan kafir ola bilər. Ola ki, kafir olmaq üçün, gələk açıq aydın dəlil olmalıdır. Açıq aydın dəlil. Və əmçinin, e, gələk o küfrü onun açıq olmalıdır, aydın. Bəlimsinin qədər dəlil olmalıdır o küfrə, yoxsa kafir deyəməzsən, elə də ööv. Çünki onlar xavar işləyən ki, yolunu tuturlar, aydındır, xavar işləri. Çünki xavar işlər hər böyük günah sahibinə kafir deyirdilər, bir dənə günah elədən, kafirdir. Ona görə onlar xavar işləyən yolundadırlar, ona görə olaraq xavar işləyəndə, yəni bu cəhətdən fəqət bəzi şeylərdə ki, Allahın hüküm məsələdir, şirtməkləri, Təsəllə əlbəttə nəvətələr ki Allahın küfrə hükm vermədi. Və başqalarında necə? Küfr biri günah eləyir, kafir. Mişalmanları öldürməyə. Həm sıxiyyətlər var o larda. Ona görə o ha? Danılmaz Deməli, sıxiyyətlər var. Ona görə xvaric deyəndə, lakin əslində xvaric deyil Allah. belə deyirlər ki, bizə xavaricdə. o bizə xvaricdir. Xvaric deyil süki. Siz oxşuyursuz oh, xavaricilərə. Aydınlısı xavaricilər sizdən yaxşı idi. Xavaricilər qur-hafız idi amsi. Bənzili alimlər onları dedilər qur-ra, qar yox. Çünki hafız idi, hamı hafız idi. Aydınlı. Lakin bizim xavaricilərə quran oxuyamayır çoxsi. Sosun siz quranı öyrənir. Oxşuyursuz xavaricilər, xavaricilər oxşuyursuz. Amma əslində siz ihvansunuz. Cihad təşkilatı, hansı ki, Britaniyada da təşkilat mərkəzi və sururilər və qutbilər. Çox adlar uz Sonra şeyx buyurur ki, rəhimələ qurullah, və yətəqiduna mənə qovlihi sallallahu aleyhi səlləm və onlar ehtiqat edirlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi sözün ki, mömin mömin üçün yəni, həmçinin xüsusiyyətlərindən də əhl-i sınava bir-birinin arasında bina kimidirlər. Necə ki, Peyğəmbər buyurdu, Mömin mənim mömin üçün biran bina kimi misalındadır. Və sonra iki əlin iki əlini də sıxdı bir-birinə və göstərdi ki, belə. Bu da əhlisun oğcman xüsiyyətlərindəndir. Və şeyx burada, yəni nəsihət deyəndə şeyx peyğəmbər salsə hədisinə toxunurdu. O da hədis deməli Muslim rivayət eləyib. Muslim peyğəmbər salsəm buyurub ki, "Dəyin nəsihətdir." Dedi, "Kimlər üçün soruşurlar, yarsılar? Kimlər üçün nəsihətdir?" Dedi, dedi ki, Allah üçün, peyğəmbər üçün, onun kitabı üçün, ə, əmir sahibləri üçün, müsəlmanlar üçün, əmir sahibləri üçün, bir də ümumən müsəlmanlar üçün. Amma Allahın kitabına nəsihət necə? Yəni Allahın kitabına getmək. Allahın nəsihət odur. Allahın kitabına getməyi, Quran nə deyib, onu eləməyi, nədən çəkinmə, ondan çəkinməy. Peyğəmbərin nəsihət, onu sallar sələmə, onu tanımaq, onu axirci peyğəmbər kimi qəbul etmək, onun sünnətinə getmək, ona qarşı çıxmamaq. Onadistan, Qabul və s. Hə, həmçinin hə, sonra kim? Hə. Əmir sahiblərinə, əmir sahiblərində yəni müsəlmanların kim əmir sahibidir? Ümumi və xüsusi də əmir sahibləri hansı ki, məsələn, əmirliklər var, küçüki də. Məsələn, bir, məsələn, tutaq ki, idarədir onun başçısı. Məsələn, ifdi əlamin başçısı. Və onlara da nəsihət ümumən. Ümumən onlara da nəsihət Yəni onlara qarşı çıxmamaq kafir olsa. olsa baxırsan qüvvəyə, vəziyyətə. Aydınlarsa danışan adamsa baxın, anqledlər, amerikalım sənin olma, onlar niyə? Onlar, onlar çıxsınlar oradan. Xarici dilə ki, xarici xajdilə, sözlərin görəsən ayda yaşamaq lazımdır bu saat. Yer üstə düzgündür. Ayda özləri kafir-kafir, lakin o ölkələrin pullarını özləri işlədirlər özləri ölkədə dolaanla özləri o ölkənin qanununa tabedilər. Onlar əslində özləri kafir sayıldılar. Çünki bilmədiyindən danışdı ona görə. Bilməyən adam özün kafir eləyir. Belə çıxır ki, özlə kafir çıxır. Çünki onlar dediyi şey çünki artıq onlar özləri kafirdi. Özü onlar laq təhqirindən. Çünki onlar bilirdilər bunu. Hə elimlər. Laq təhqir etdilər. Laç biz demirik ola kafir. Biz deyirik 3 dənə qaydana. Aydınmədir, bəli. Deməli, sonra şeyx də sonra Peyyəmbər sağlıq bütün ümumiyyət müsəlmanlara və ümumiyyət müsəlmanlara da bir-birimizin arasında olan nəsihətdə, yəni xəta olanda, bir şey olanda cəmaatın arasında demək lazım ki, misal, xəta olsa, çəkib qıraq, onu nəsihət etmək və bu əhl-ü sünna xüsusiyyətlərindəndir.